«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ сьомий. Я увійшов до своєї квартири. Кинув вибуховий посох, який я знайшов, коли повернувся в універмах, у куток поруч з тростинкою з мечем та парасольками а потім замкнув за собою двері. Це одні з тих дверей зі сталевою рамою, протизламні. Я купив їх після того, як з півроку тому в мою квартиру увірвався демон і зруйнував моє помешкання. Моя квартира знаходиться в підвалі величезного старого будинку, якому якимось чином вдалося вижити під час усіх пожеж у Чикаго. Він майже повністю зроблений з дерева, скрипить, стогне, коли дме вітер, який весь час дме в цьому місці, і видає ніжну заспокійливу музику. Це місце з історією. Сусіди тихі, а орендна плата невисока, хоча й трошки зросла після візиту демона. В самій квартирі немає електричних приладів, з причин, які вже повинні бути очевидними. У великій кімнаті є камін і міні-кухня. Поруч маленька спальня, а всередині спальні – ванна кімната. На кожній з чотирьох стін є вікна у нішах, а на стіні ванної кімнати – одне. Я прикрашаю квартиру більш предметами, аніж кольорами. На голій кам'яній підлозі лежали товсті килими, в більшості місць нашаровані один на одній. Демонічна кислота зіпсувала більшу частину моїх меблів, тож нові я шукав у магазинах вживаних речей. Мені взагалі подобаються меблі з великою кількістю старого дерева там якої тканини, тож такі я й шукав. На стінах гобелени, найдавніші, які я тільки зміг знайти, вони прикривали голий камінь. А рум'яне світло свічок, які я використовував замість лампочок, прикрашало моє помешкання червоними, помаранчевими та коричневими відтінками. Я підійшов до каміна і розпалив вогонь. Жовтень у Чикаго холодний, дуже холодний місяць, і в моїй вогкій маленькій гавані зазвичай прохолодно, аж поки я не розпалюю камін. Я кинув кілька полін. І з'явився містер, який потерся об мою ногу з такою ініціативою, що я ледь не втратив рівновагу. Що, як справи, майбутній бівштекс? Сказав я і потер великі, сірі котячі вуха. Містер більший за багатьох собак. Можливо, хтось із його батьків був наполовину тигром. Ще маленьким кошеням я знайшов його на смітнику. І, незважаючи на усілякі труднощі, я зрозумів, що він розуміюча душа, і я належу до його маленької сім'ї. І саме з його милостивою згодою мені дозволяється залишатись в його квартирі. Коти, от, піди, розберись. Я розпалив також піч і приготував на швидкоручу їжу, а точніше, спагетті, курку гриль і тости. Містер, як це бувало завжди, поділився зі мною своєю вечерею та розділив зі мною банку кока-коли. Потім я кинув посуд в раковину, щоб той вимочився, перш ніж піти в спальню і надіти халат. Час починати чаклунство. Я підійшов до місця в дальньому кутку, відсунув вбік маленький килимок і відкрив двері в підлозі під ним. Там знаходилась крута драбина яка вела вниз до підвалу, де у мене була справжня лабораторія. Я спустився вниз з запаленою свічкою, яка кинула золоте сяйво на веселий хаос, яким була моя лабораторія. Столив вздовж стін і найдовший заповнював більшу частину центру кімнати, який залишав дуже тісний вільний простір, за винятком зони в дальньому кінці лабораторії яку я тримав завжди в абсолютній чистоті. Це моє коло виклику. Кільце з міді вмонтоване в підлогу. Книги, блокноти, кулькові ручки, зламані олівці, коробки, пластикові контейнери, старі миски для масла, порожні банки з-під желе та пластикові пакетики лежали поруч з іншими контейнерами всіх розмірів і форм, в яких зберігались спеції, Рідкісні камені, кістки, хутро, кров, дивинки, прикраси та інші інгредієнти для чаклунських занять і досліджень. Я переступив через стопку коміксів, тільки, будь ласка, не смійтесь, і почав запалювати інші свічки. Потім запалив керосиновий обігрівач, який я тримаю в лабораторії, щоб трошки хоча б ослабити холод. «Боб!» – покликав я. «Прокидайся, Сонько!» На одній з полиць, затиснутий посеред густої купи книг, знаходився вибілений, гладкий людський череп з порожніми очницями. Глибоко в тих очницях замерехтіло помаранчеве світло. «Сонько, по-хо-хо, з таким почуттям гумору ти можеш заробляти на життя, будучи стендап-коміком у будь-якій точці країни». Череп типу позіхнув. Хоча я знав, що дух всередині, Боб, не відчуває втоми так, як живі істоти. Я проігнорував його репліку. Боб працював на кількох чарівників протягом десятка смертних життів. Він знав про тонкощі магії більше, ніж я. «Ну, і що зараз будемо робити?» – пирхнув череп. «Зілля для схуднення?» «Так, Боб, слухай». Сказав я, «Це було лише один раз. У мене видався скрутний місяць, і не було чим платити за оренду». «Ну, гаразд!» Самовдоволено сказав Боб. «Тоді порадуй мене і скажи, що збираєшся зайнятися збільшенням грудей. Я тобі так скажу, саме там губляться гроші. Не для цього потрібна магія, Боб. Ти взагалі наскільки дреб'язковий череп?» «Тю!» Сказав Боб, і його очі замерехтіли. Ти просто уяви, наскільки гарні груди ти можеш начаклувати, а ти непоганий чарівник Дрезден. І до того ж, просто подумай про те, наскільки вдячними будуть усі ці жінки. Я закотив очі і почав робити місце на центральному столі, складаючи розкидані речі кудись вбік. «Знаєш, Боб є істоти, які не одержимі з сексом». Боб пирхнув, що було нелегкою справою для чувака без носа і губ. «Ну, а де хто з нас взагалі не відволікається на нього?» «Ти взагалі коли востаннє бачив Сьюзан?» «Не пам'ятаю», – відповів я. «Десь кілька тижнів тому ми обидва дуже зайняті роботою». Боб зітхнув. — У нього є така чудова жінка, а він сидить внизу у своїй затхлій старій лабораторії, готовий робити ще більше безглузних дурниць. — Саме так, — підтвердив я. — А тепер ковтні язика і давай працювати. Боб щось буркнув латиною, але підстрибнув на місці, щоб струсити з себе пил. «Ну, звичайно, що я взагалі можу знати про життя? Я ж просто жалюгідний маленький дух». «Вірно?» «Вірно. З фотографічною пам'яттю, трьома або чотирма сотнями років дослідницького досвіду і більшою здатністю до дедукції, ніж у комп'ютера». Боб видав щось на кшталт усмішки. «Ось саме за такі слова, Гаррі, я й докладу сьогодні максимум зусиль». Можливо, ти все ж таки і не дурбелик. Чудово, сказав я. Треба виготовити декілька зіль. І ще, розкажи мені все, що знаєш про перевертнів. Ну, кажи точніше, які потрібні зілля і що за перевертні? Швидко відповів череп. Я кліпнув. А їх що, більше, ніж один вид? Чорт забирай, гаррі. Ми тут з тобою винайшли щонайменше три десятки різних видів зілля. Ти б хоч назву сказав, чи що? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Спинив я словесний потік Боба. Я про перевертнів. Що існує більше одного виду? Е-е, більше одного виду чого? Боб нахилив себе на бік. Перевертнів, перевертнів. «А, перевертнів!» – урочисто відповів череп. Його голос буквально хизував з мене. «А я вже почав думати ти про...» Я кліпнув. Е, ти взагалі про що зараз говориш?» «Я жартую, Гаррі!» «Господи всемогутній, у тебе колись почуття гумору з'явиться чи ні?» Я подивився на усміхнений череп і гаркнув. «От тільки не зли мене сьогодні!» «Ну, гаразд, гаразд! Чого ти такий сварливий сьогодні?» Боб знову позіхнув. «Працюю над вбивством, Боб, і у мене немає часу на дуркування». «Вбивство! Господи, у смертних все так складно!» «У Небуляндії не буває звинувачень у вбивстві!» Це тому, що там всі безсмертні. Боб, просто розкажи мені все, що знаєш про перевертнів. Я дістав нотатник, олівець і кілька манзурок зі спиртово-полум'яними пальниками, щоб нагрівати рідину. Ну, гаразд, сказав Боб. Ти багато взагалі про них знаєш. Абсолютно нічого. Мій вчитель про них не розповідав. Боб розсміявся. «Ну так, старий Джастін був дуже таємничим чоловіком. Навіть Біла Рада про нього майже нічого не знала». Я на мить застиг. Крізь мене пронісся раптовий приплив змішаних почуттів, гніву і страху, а ще жалю. Я заплющив очі і побачив, як він, мій вчитель, помирає у полум'ї» породженому моєю волею і гнівом. — Боб, я не хочу про це говорити. — Ну, чорт забирай! Ти тепер виправданий! — Можна, до речі, і Елейн пошукати. Вона колись була такою солоденькою. — Перевертні, Боб! Сказав я дуже тихим, дуже сердитим голосом. Рука почала боліти. Я побачив, що пальці стиснулись в кулак, кісточки побіліли. Я глянув на нього і почув, як череп видав якийсь ковтальний звук. А потім сказав, «Так, добре, перевертні, і назви мені, що ти там за зілля хотів?» «Хотів зілля для підтримки, щось типу нічний відпочинок у пляшці, і щось таке, що зробить мене непомітним для перевертня». Я потягнувся до нотатника і олівця. Ну, перше важко зробити. Немає нічого кращого, ніж повноцінний нічний сон. Але ми зможемо виготовити якусь суперкаву. Це без проблем. Він видав формулу, яку я записав, все ще відчуваючи злість від однієї лише згадки про мого старого вчителя. А ще емоції виронили вгору при спогадах. Про Елейн. У кожного з нас свої демони. «Ну, а друга зілля?» – запитав я у черепа. «Ну, такого не існує», – пояснив Боб. «Ну, перевертні взагалі занадто круті, і не вийде сховатись від їхніх почуттів без усіляких додаткових артефактів, типу велике кільце невидимості чи щось таке. Я що, схожий на того, хто зроблений з грошей, ми не можемо собі цього дозволити. Гаразд, а існує зілля, яке частково мене приховає, ну, типу, як Хамелеона, мені здається, я знаю щось. Боб видав іншу формулу. Я перевірив список інгредієнтів, і здалось, що у мене все воно є. Гаразд, можемо починати працювати. Тож, що ти знаєш про перевертнів, Боб? Ну, достатньо багато. І взагалі, я жив у Франції за часів інквізиції. Я почав робити перше зілля – стимулятор. Кожен такий чарівний напій складається з восьми частин. Перша є базою для утримання інших і забезпечує середовище для змішування. П'ять інших частин – символічно зв'язані з кожним із п'яти почуттів. Потім частина, що пов'язана з розумом, а наступна з духом. Основним інгредієнтом для стимулюючого зілля стане кава, а для зілля хамелеона – вода. Я довів і каву, і воду до кипіння. «Тож ти хочеш сказати, що бачив багато видів перевертнів?» «Ти що, жартуєш?» – запитав Боб. «Мені здається, я бачив всі види. Гексен вовків, перевертнів, лікантропів та лупгару на додачу. Взагалі будь-який вид люпинового теріоморфа, про який ти міг би здогадатись». «Теро-чого?» – запитав я. «Теріоморф», – пояснив череп. «Так називають взагалі всіх людей, які можуть перетворюватись в тварину». Тобто і ті, хто перекидуються у вовків, тереоморфи. І ті, хто в буйволів. Тобто в буйволів. Запитав я. Ну, деякі індіанські шамани так і робили. Але взагалі майже всі перевертаються в хижаків. І в той час найбільшим хижаком в Європі був вовк. Окей, гаразд. І що, є різниця між типами перевертнів? Ну, так. Підтвердив Боб. В основному це залежить від того, як він переходить від людської форми до вовчої і наскільки зберігає свою людяність. Не спали каву. Я зменшив полум'я під манзуркою з кавою. Та бачу, бачу. Гаразд. Як тоді стають вовком? Ну, є класичний перевертень. Сказав Боб. Це просто людина, яка використовує магію, щоб перетворитись на вовка. Магію? Тобто, як я, як чарівник? Ну, ні. Хараст. Ну, типу. Вони схожі на чарівника, який знає, як застосувати лише одне закляття, яке перетворить його на вовка. І більшість з них зберігають свою лютяність. Що ти маєш на увазі? Ну, вони перетворюються на вовка. Але просто перебудовують фізичне тіло. Розум залишається тим самим. Вони здатні думати й міркувати. Їх особистість не змінюється. Але все ж, у них тоді немає вовчих інстинктів або рефлексів. Тому у виді вовка вони дуже-дуже незграбні. «Ну і навіщо взагалі таке робити?» – запитав я. Ну, горі, ти просто ніколи не був селянином у середньовічній Франції, пояснив Боб. Життя було важким, не вистачало їжі, даку, ліків. Це просто можливість вийти на вулицю і полювати собі м'яса. Думаю, ти б також цією можливістю скористався. Ну, здається, зрозумів, сказав я. І що, потрібні срібні кулі чи щось таке? «І чи я перетворююсь на перевертня, якщо він мене вкусить?» «Ну, ні», – сказав Боб. «Ні, це придумав Голлівуд. Срібні кулі використовуються лише в особливих випадках. Перевертні, прості, схожі на звичайних вовків. Їх можна поранити звичайною зброєю». «Ну, це добре», – сказав я, помішуючи зілля. «Що ще можеш сказати?» «Ну, є ще такий вид перевертня, коли хтось інший використовує магію, щоб перетворити тебе на вовка». Я глянув на нього. «Трансмогрифікація – це незаконно, Боб, один із законів магії. Якщо перетворити когось на тварину, це зруйнує його особистість. Ти не можеш когось перетворити на тварину, не знищивши його розум. Це дорівнюється до вбивства». «Ну, а ж!» «Але насправді більшість людей можуть пережити трансформацію». «Ну, ненадовго. По-справжньому сильні особистості можуть зберігати свою людськість десь кілька років, але рано чи пізно вони перетворюються на простого вовка». «Я ще раз проглянув формули зілля в нотатнику». «Гаразд, продовжуй». Ну, найпоширенішим способом у Франції було укласти угоду з демоном, дияволом або могутнім чаклуном. Просто береться пояс з вовчої шкури, надягається, потім вимовляються чарівні слова «бах-традах» і «ти вовк». Точніше «гексен вовк». Хіба це не так само, як у першому виді? Ні. Для перетворення не використовується власна магія. Використовується чужа. Я насупався. Так, стоп. А це нагадує другий вид. Гарі, не гальмуй. Дорікнув мені Боб. Тут все інакше, тому що людина використовує талісман. Іноді це кільце або амулет. Проте зазвичай це пояс. Дію як талісман. Якір для духу звірячої люті. Взагалі. Це дуже гидка річ з Небуляндії. На час перетворення цей дух захоплює людську особистість. Як ізоляція? Так, саме так. Цей дух залишає власнику лише інтелект та розум, а бере на себе тіло. Я насупився. Звучить дуже легко. Ну, звичайно, легко, підтвердив Боб. Просто коли використовується талісман для перетворення на вовка, власник втрачає всі свої людські моральні заборони. Просто біжить десь на крилах своїх бажань, а талісман-дух відповідає за те, як рухається тіло. Це дійсно ефективно. Величезний вовк з людським інтелектом і жорстокістю. Тваринною. Я подивився на Боба і пішов збирати інгредієнти для стимулюючого зілля. Пончик для смаку, півнячий крик для слуху, свіже мило для запаху, шматочки мочалки для тотику і промінь світанкового сонця для зору. А ще незакінчений список справ для розуму і трохи яскравої веселої музики для духу. Зілля гарно варилось. Боб мовчки дивився, як я додаю інгредієнти. Я думаю, у більшості людей не стане сили контролювати такий дух. Він буде впливати на їхні дії. Можливо, навіть контролювати. Буде пригнічувати усі позитивні емоції. Ну, так, а що? Ну, це більше схоже на те, що такий талісман створює монстра. Але це ефективно. Сказав Боб, і мені все одно, добро це чи зло. Про такі речі турбуєтесь тільки ви, смертні. Гаразд, як воно там ще раз називається? Гексенвольф, сказав Боб із німецьким акцентом. Церква оголошувала війну кожному, хто вирішував стати Гексенвольфом. І взагалі спалила величезну кількість людей. Знову ж таки питаю про срібні кулі і про перетворення через окус. «Гаррі, подумай трошки головою», – сказав Боб. «Це так не працює і не працювало і не буде працювати, тому що через пару років по всій землі залишиться тільки перевертні». «Ну добре, добре, давай ще раз про срібні кулі». «Ну я ж казав, вони не потрібні». Ну, гаразд, сказав я і записав усе для мерфі. Гексен Вольф. Ну, зрозуміло, є ще щось? Ну, лікантропи, сказав Череп. Хіба це не психологічний стан? Ну, це може бути психологічним станом, пояснив Боб. Але спочатку це реальність. Лікантроп. Є природним каналом для духу люті. Лікантроп дійсно перетворюється в звіра, але тільки в голові. Його розум захоплює дух і впливає на дії та думки. Робить людину агресивнішою та сильнішою. А також дуже стійкою до болю або травм та хвороб. Усе на них швидко загоюється. Але на вовка вони не перетворюються, вірно? «Вірно, візьми з полички пиріжок. Вони залишаються людьми, але жахливо-жорстокими. Ти ж чув про скандинавських берсеркарів? Ці хлопці – лікантропи, ну, мені здається. І вони народжуються такими, а не стають». Я перемішав, стимулюючи зілля, і переконався, що воно дуже слабенько кипить. «Ну, а останнє що? Луб, щось там?» «Луб Гару», – сказав Боб. Або так їх називав чарівник Етьєн, перш ніж його спалили на вогнищі. «Луб Гару, гарі. справжні монстри. Це прокляті люди, які стають схожими на вовка демонами і зазвичай при повному місяці. На таке прокляття здатен хтось дуже-дуже могутній, типу Мерлін» повелитель демонів або одна з королев Фейрі. Коли настає повний місяць, ці люди перетворюються на чудовиськ, вбивають усе, що трапляється на шляху, поки не зайде місяць або не зійде сонце. Раптом на мене напав легкий холодок. Я здригнувся. Що у них там? Надприродна швидкість, надприродна жорстокість. Вони відновлюються після травм практично миттєво, якщо взагалі отримують рани. Вони несприйнятливі до отрути і до будь-якого виду чаклунства, яке впливає на мозок. Просто машини для вбивства. Звучить просто чудово. Гадаю, вони нечасто зустрічаються. «Ну, так», – підтвердив Боб. «Нечасто». Зазвичай бідний, проклятий, просто десь замикається або йде в пустелю. Останній великий розголос луб-гару стався в районі Жеводан, Франція. Ще в 16 столітті. За рік загинуло понад 200 людей. Чорт забирай. І як це зупинили? Вбили, сказав Боб. Ось тут нарешті. Можеш згадати про срібні кулі, Гаррі, тільки срібна зброя може поранити луп Гарру. І мало того, це має бути фамільне срібло, типу успадковані срібні кулі. Не зрозумів чому звичайне срібло не спрацює? Це не я створив таке правило, Гаррі. Я не знаю і не маю уявлення. Думаю, можливо, це якось пов'язано з елементом жертовності. Успадковане срібло. Про бурмотів я. Ну, гаразд, давай просто сподіватись, що це не Лубгару. Ну, якщо б це був він, ти б знав. Тоді б у цьому місті щоразу приповні. Гинуло б з десяток людей. І десяток людей помирають, коли настає повний місяць. Сказав я і розповів Бобу про вбивство, розказавши всю інформацію, яку дала мені Мерфі, а потім приступив до наступного зілля. У воду залетіли поліетиленова плівка для зору, трохи звичайної білої бавовни для дотику, трохи дезодоранту для запаху, шелест вітру для слуху та лист звичайного старого салату для смаку потім чистий аркуш паперу для розуму і трохи музики з ліфта для духу. Інгредієнти були нудні. На вигляд зілля виглядало і пахло нудно. Вийшло ідеально. «Ну, це багато мертвих людей», – прокоментував Боб. «Я скажу, якщо щось згадаю. І хотілося б щось згадати. Мені потрібно більше». Сказав я черепу. Я хочу, щоб ти вийшов і полетів у розвідку. Боб пирхнув. Гаррі, я дух інтелекту, а не хлопчик на побігеньках. Але все ж, коли я вимовив слово «вийти», очі черепа заблищали. Я куплю тобі кілька нових еретичних романів, Боб, запропонував я. У черепа кілька разів клацнули зуби. «Хочу вихідний, 24 години», – сказав він. Я похитав головою. «Навіть і не мрій. В останній раз, коли я тебе випустив, ти залетів у гуртожиток і влаштував оргію». Боб пиркнув. «Ну, нічого кримінального я не зробив. Це все алкоголь». «Але ці люди не просили тебе заходити до їхньої свідомості». Ти тоді гарно розважився. І саме тому я кажу ні. Ну, облиш, Гаррі. Ні, категорично відповів я. Ну, це лише одна маленька ніч. Ні, повторив я. Боб похмуро поглянув на мене і нарешті пішов на компроміс. Багато нових романів. Тільки, будь ласка, без графомані. Я хочу щось зі списку бестселерів. Повернешся до сходу сонця, — сказав я. Ну, добре, — згодився Боб. Я не вірю. Наскільки ти можеш бути невдячним після всього, що я для тебе зробив? Гаразд, можливо, я щось знайду. Поговорю з духами, може, у них є якась інформація. Помаранчеві вогники в очах блиснули, а потім вилетіли з черепа туманною хмаркою яскравого сяйва. Вона потекла вгору по сходах і вилетіла з лабораторії. Я зітхнув і поставив варитися друге зілля. Ще годинку-дві на це треба витратити, а потім ще й зачаклувати. Дописуючи звіт, я намагався ігнорувати головний біль, який підкрався вгору по задній частині шиї до Маківки. Але нічого не допомагало. Доведеться допомогти Мерфі здолати вбивцю. І ще й до того уникнути неприємностей з ФБР. Інакше вона залишиться без роботи. І якщо я навіть не потраплю до в'язниці, то сам помру. Вбито людину Джонні Марконе. І лише дурень буде думати що він просто буде стояти, склавши руки. Я впевнений, гангстер рано чи пізно з'явиться. Крім усього цього, в темряві є монстр, а поліція і ФБР безсилі. Вся робота залишається мені, Гаррі Дрездену, вашому доброзичливому сусіду-чарівнику. І якщо вбивця зрозуміє, що я вплутався... Він, безсумнівно, почне полювання за мною. Неприємності множились. Гексенвольфи, перевертні, лікантропи, лупгару. Що ж далі буде? Кінець сьомого розділу. Дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Почуємось!